Вони усе били її, товкли, гралися нею, потішалися і насолоджувалися її криками, стогонами, моторошним ревищем, пили ту дику силу, що йшла від бежевірної. Брама відчинилася, і вона перейшла межу, яка проходила між реальністю і потайбічим. Так і залишилась на ній не маючи права ступити ні вперед, ні назад. Вона дописала останню, найчорнішу сторінку тієї книги, яку писав її рід. Її діяння – остання крапля в чаші терпінь божих, що послав третього караючого ангела. Темна нитка її родоводу обірвалася. Його було стерто з лиця землі, як і рід заброд. Мах втікав із своїм почтом до Москви. Київ спроваджував його із готелю. На горішньому поверсі прорвало трубу з гарячою водою і стелі закапало. Мах спав глибоким сном після напруженого дня і ще гарячішої ночі. Той навіжений дощ, що лив із стелі, розбудив його. Він підхопився, гідливо зеркнув на мокру постіль, скочив у розкішний халат і вийшов на балкон. Над вранішнім Києвом стояла рясна рівна злива без громів, блискавиць, як восени. Небо плакало, а над містом стояв туман. Він, мов би, зодягнув на зелені схили тонку підсинену вуаль. Дніпро теж нагадував сиву аорту, що пульсувала через серце цього краю. Як змінилося місто Києві тоді, як він залишив його прадавнього липневого дня? Пам'ятав його ще дитинно беззахисним. Білі мазанки понад рікою. Чоловіки, жінки у білих домотканних строях. Пам'ятав їхні пісні, гуляння, веснянки, купальські ночі. Йому було добре серед них. Його обготворили і задобряли. Магнер Вово покусав губу і спустився до машини. Відкинувся на сидінні і залишив плоть. Вона розвалилася в просторому салоні, а мах безтілесний повернувся до Києва. Все невпізнано змінилося на планеті і на цій землі. Ось тут, де стоїть готель, який він залишив кільканадцять хвилин тому, був густий непрохідний ліс, у якому водилися вепри ведмеді. Князі їздили сюди на полювання. Він усе пам'ятав. Власне, день, у який він втікав разом із вохвами і з із Києва, то вчорашній день. Його пам'ять не згубила жодного свого земного дня, хоча живе, здається, стільки, скільки й крутиться ця планета. Він велика і неосяжна таїна. Зодягав плоть багатьох великих землян, що залишили по собі не просто помітний слід, а глибокі борозни в народній пам'яті. Це він увійшов в Каїна, і той вчинив братовбивство. А потім він облюбував царя Ірода, запалив його серце ненавистю і жорстокістю, і той погубив тисячі малюків, до двох років, шукаючи Спасителя. Після смерті Ірода легко і безборонно залишив його мертву плоть і довго вештався Єрусалимом, Галілеєю, озлобляв серця книжників, фарисеїв і старших краю проти Ісуса Христа. А потім увійшов в Іуду Іскаріота і змусив його вчинити те, що той вчинив. В момент, коли Христопродавець повісився на дереві, і коли його залишила душа, він теж вийшов із нього. Тремтів от жаху, коли Ісус помирав на хресті і трясло всім світом. Впала темрява посеред дня. У землі утворилися такі тріщини, що можна було впасти в них. Розверзлися гроби праведних, і вони воскресли. Такого світ не віддав от сотворіння. Вже оселившись у Нероні, дав собі волю. Найщов нещадно християн, які тільки кари їм не вигадував, і розпинав їх на хресті, і кидав на зідання звірам, і четвертував живими. Холонуло небо от жаху. Це він і Нерона довів до самогубства. Нічого і нікого не ненавидів так, як християн і того, хто приніс нову віру на землю. У день, коли Спасителя гнали на Голгофу, він сп'янів від щастя. Коли ж ховали Богородицю, коли везли її в домовині в останню дорогу, влетів в одного іудея. Той, кинувся на процесію, хотів перевернути домовину із тілом Божої Матері. Ангел відтяв йому правиться. Він залишив однорукого і подався геть. А той упав на коліна і покаявся, і був прощений тої ж хвилі. Ангел приростив розкайльникові руку. Він же вештався по світу, губив люд, тупив світ, нищив міста, землі, держави. А потім увійшов в одного фарисея. Багато лиха наробив той муж, багатьох погубив і понищив. Не було йому спасенного місця у рідному краєві, і він втікав чужими землями і добрався до землі рідкісної краси, посеред лісів та озер, з ріками й лугами та травами незайманими. Оселився на березі великої ріки і став торгувати шкірою, залізом, знайшов вічний спочинок у Дніпрі, куди пішов купатися посеред ночі. Він же вийшов із нього і оселився в одному жрецеві, якого звали Мелетій, або Цур. Той служив на горі в капищі Перуна. Ох, і облюбував він той край, ох, і втіху мав неперевершену, так як в цьому краї ніде не вміли його задобряти і догоджати яких лише пісень на його честь не співали, яких лише жертвоприношень не робили, як тільки не задобряли. В полі ставили йому жертву хлібну, в лісі коло озеречка чи річечки усякі наїдки, а дерева обв'язували рушниками, щоб він помітив ту поживу, прийняв її та не гнівався, дарував дощі, врожаї, і погожу днину. А вже як насолоджувався кострищами, на яких спалювали жерту. Як пив поїдав дими. Жрець з його волі вибирав лише молодих дівчат та дітлахів років до дванадцяти. Надто солодкі і пахучі дими із них. Так жив він і розкошував у княжому місці понад Дніпром, аж поки не прийшла туди княгиня. Не відходив однеї. Від Озлобив її серце проти древлян, навчив її, як помститися їм. Радів, що княгиня вже погубила свою душу. Але коли був задрімав, ангели божі наблизилися до неї, і вона покаялася. І прийняла хрещення. Ох і вив він від розпачу і гніву, скільки не наближався до неї, а її ангел-охоронитель відгонив його, наражався на броню, що огортала княгиню, коли та вишиптувала молитви, з криком втікав від неї. Невідступно ходив за її сином, так і не пропустивши до нього ангела. Зате внука Володимира не вберіг. Там, у Корсуні, з якого князь зробив руїну, наштовхнувся на палку молитву корсунських отців. Вони молилися за лихого князя-нападника, за північного варвара, і просили господа, знесилити його і повернути на християнський шлях. І приніс Володимир Великий досвідок у свій край. На небі була невимовна радість, а в безодні сльози, крики, прокльони. Ті дні були нестерпні. Він вив, коли перуна, прив'язаного коням до хвостів, волочили узвозом. Свистів і стогнав. Зірвався був вітер на узвозі і на горі, хилив до землі дерева, трави. Аж птиці відлетіли за Дніпро, бджоли поховалися в дупла. Палав, мов би, кущ калини, дивлячись, як народ бреде до ріки. Кричав, завертав їх назад, а грецькі отці співали псалми, і він відлітав опечений. Бачив, як люди заходять в почайну, а отці хрестять їх. Клявся помститися цій землі, Києву, знищити Дніпру і випити почайну, не залишити і рівчачка однеї зігнав із міста усіх чорних волхвів, жреців, і вони залишили його. Човнами перетнули Дніпро і пірнули в ліси. Він їх вів у темряві до Прип'яті. Посеред ночі добралися до поселення, де жив тихий мирний люд, що нічого не чув про християнство. Мали вони капи ще неподалік ріки, полювали на звіра і птиці у лісах, ловили рибу, гучно справляли свято купала і жили своїм первісним радісним життям. Жреці і волхви київські на тисячоліття прокляли рідний край. Кричали сови тієї ночі, вили шакали в лісових нетрях, сповзалася з усіх байраків гаддя, а вони кляли охрещений Київ. Щойно зійшло сонце, а вони закликали до краю ніч. Ніч після сходу сонця. Посилав на край нападників усякі орди. Це він надихнув київського князя збудувати серед боліт та лісів місто його пристанища Місто його надії, у назві якого була Шістка. Помста краю не знала меж. Вчинило після свою найлютішу помсту. Те сталося Божого року 1654. Збігло 666 літ після прокляття. Це він влаштував єднання Вовка із Оленем. Відтоді колесо саме покотилося, розтрощивши княжо-козацьку християнську державу. Він давав силу імперії і кожному, хто приходив на царський престол. Кожному вручав ненависть до краю понад Дніпром, як меч. Ненависть до землі, що прийняла в серце Спасителя, це він надихнув своїх земних слуг створити таємничу всесильну організацію, яка чула і бачила все, за тими ж законами, за якими зводили капища. І суть її була така ж розбити жертвопринесення, мстити християнству і спроваджувати віру. Багато років жив у плоті генерального секретаря, головного жреця велетенського червоного капища, що охоплювало несходимі простори.